Спочатку я з страхом слухала про визволення Яська, уповаючи, що тут без нечистої сили не обійшлось, але по мірі розповідку лице її прояснялось, і вона з давнім коханим прихилом стала слухати свого Яся, спочиваючи йому цілим серцем. А тут уже вона не здолала витримати, і, пригорнувшись до лицаря, промовила щиро, «Сердешний, бездольний мій Ясько, не дарма й моє серце обливалося кров'ю». «О, не бездольний, коли так!» А найщасливіший, пригорнув він і поцілував її шпарко. Та за таку хвилину я ваден витерпіти тисячу гірших ще мук, але й годі мене вже гріла надія, а цього досить. Я підкріпив себе хлібом, підживився водою і, приладнавшися як-не як, заснув. Чи довго я спав, чи ні не знаю. Тільки прокинувся я бадьорим, живим і прокинувся від світлого зайчика, що від ліхтарні бігав по моїх очах. Він спить, чує я, промовила Казимира, або нажерся зразу і здох». Ходім мерщій у башту, захопимо харчів та й гайда до праці, адже роботи там небагато. Коли знайдемо заступа, пані добродійко, відповів шепотом пан Запольський, то за ніч викопаємось. Пан же, сподіваюсь, не збожеволіє не визволить звідси того лайдака. Ха, натурально, хихикнув Запольський. І вони подались у темряві хапливо вперед, щось упустивши на землю, бо чути було, як гупнуло. «Ай, підлі!» – скрикнула Ядвіга. Вона забувала сьогоднішнє все і жила тільки минулою хвилиною. «Мене тоді теж обурила лютість», – провадив далі ясь, поцілувавши Ядвігу. «Я аж заскривотав зубами, що не мав змоги відплатити невдячним». Вхопив я ото ланцюги і почав кожне кільце перекручувати, розгинати. Позривав нігті до лиха, але заліза не подолав. Тоді я кинув ланцюги і взявся за кайдани. Розбити її голими руками було неспроможно, але мені по довгій натузі пощастило зняти з лівої ноги чобіт, а по голій нозі сунути або краще збити шкурою одно путо. Тоді з тим путом мені вже легше було розігнути два кільця і скинути з себе залізний пояс. Збити з другої ноги путо уже було ділом пустим. Я двіга обвила своїми мармуровими рученятами яся й притулилась до його щоки жарким личеньком. Ясь сидів, боячись і поворушитись, не чуючи землі під собою, і провадив свій розповідок далі, мов крізь зачарований сон. Визволившись від заліза, я промняв трохи руки й ноги, потім накинув знову пута на ноги, а на груди розірвані ланцюги, і сів як сидів. Мої вороги незабаром вернулись з рискалим і другим якимсь знаряддям, та й прийшли далі, не звернувши вже на мене й уваги. Тільки, може, через годину повернулись знов Запольський і Казимира до башти. і з їхньої розмови я прочув, що вони вже геть розчистили хідник і що зараз мають тікати на світ Божий. Коли вони напаковані повертались назад, то Запольський мені й каже, «Ну, заставайся, дурню, та нас згадуй». А слово питаю гонору. А то не для бидла, засміявся пан, а Казимира ще й додала. Ще й говорить хамисько, вбити його на всякий случай, та й уже. Так, пані Добродійко, підтримав Запольський, на ось за поясника і ткни йому межі плечі. Подав він щось, і мерщий посунув вперед, а панна поставила ліхтарню долі і стала наближатись злорадно. Але недовго вона тішилася. Я сіпнувся до неї, ланцюги й кайдани розсипались брязкотом. Крикнула панна й присіла, але за мить лежала вже з розплющеною головою. Недовго я думав, вихопив з руки трупа за поясника, взяв ліхтарню й гайдав погоню за паном. Та ледве-ледве догнав його аж за третім коліном. Догнав і по його ж раді ткнув за поясником межі плечі. «Пан розвів тільки руками». Та й гепнув горілиць, як той лантух. Ядвіга здригнула і відкинулась. «Тобі жалко їх?» – здивував ясь. «Ні, але страшно. Звірюки, що розрадили наше щастя, що на мою голову посягнули, дістали справедливої кари». Промовив хмурим голосом ясь і трохи перегодом почав. «За польського я поволік назад до моєї стіни з ланцюгами». Подяг його в свою одежу і, закувавши трупов залізо, посадовив його на своїм місці, а сам, придягшись у каштилянське убрання, озброївшись його зброєю, за годину вже був у пролазі, а через ніч за Дністром. Там я на Запольського дукати купив собі доброго коня і через тиждень уже був у Січі. Пощастило мені межи братчиками і час посприяв. В кількох січах. Я позвитяжав, добув слави й скарбів, мене обрали корінним, а далі трапилось мені зрятувати від смерті цього самого Алі, що прибув зі мною, і він мені став побратимом.